Na na shukuru sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Uh, na tena ninakupata kwa usawa katika sehemu hii ya Seattle. Na wasikilizaji wetu, ninaamini ya kwamba mnatusikiliza popote pale muko. Kwa hivyo ninawakaribisheni asubuhi ya leo ikiwa kwenyu ni mchana, ikiwa kwenyu ni jioni. Zote tuweze kuungana pamoja kuweza kupata mibaraka ya siku hii ya leo. Na kama ilivyo kawaida yetu ni ya kwamba neno hili ambalo tunaangalia jinsi linavyoendelea kusimama lazima tuweze kupata kibali kutoka kwa mwenye neno hili. Maana neno hili linatosha na mwenyewe naye si mwingine ila ni Mungu muumba hivyo naachukua fursa hii kuwaribisheni zote tuungane kwa pamoja ili tuweze kumkaribisha Mungu kwa njia ya maombi. Hebu tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu muumbaji wa mbingu inchi bahari na chemichemi chemi za maji. Yote vinavyoonekana na visivyoonekana hiyo yote ni kasi ya mikono yako. Tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakutukusa. Na kwa njia ya pekee tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye umemtoa na ye pia akaweza kujitoa kuwa fidia kwa ajili ya dhambi na makosa na uovu wetu. Siku hii ya leo ni siku nyingine ambaye hatujawahi kuiona wala haijaonekana na watu wengine aume kibali kuweza kuamuka na kuweza kuendelea kuwa na funzi ya uhai na hivyo tunakuomba ili utusaidie kukalibia zaidi na neno lako liweze kuendelea kubadilisha maisha yetu ili tuweze kukaa kadri unavyopenda tuishi hapa duniani tukijua ya kwamba sisi ni wageni tena ni wasafiri tunao kutoka duniani hii mhumu tukielekea katika bingu ulioenda kutuandalia tunaomba ili uweze kubariki radio hii yetu ya Baguzi Grobo Radio na kuifanikisha kwa hali na mali ili iendelee kutekeleza wajibu wa kueneza injili habari njema katika ulimwengu mzima na tunaombea wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kututegea pitia kwa Grobo Radio hii ya Habaguzi uweze kuwaliki unapoendelea kusimamisha neno lako ndani ya mioyo yao na waweze kualika wengi sana ili waweze kusikiliza jinsi neno linavyoendelea kusimama na lidi, jinsi litakavyoendelea kusaidia wengine kusimama katika siku hii za mwisho ambaye tunaelekea kufikia kiyama cha wakati wa mwisho Tunaomba tunapoanza uwe pamoja nasi hadi tamasha na uweze kunitumia kadri utakavyoona itaweza kuwa ni mibaraka kwa wengine na ni katika jina tukufu la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Basi wapendwa wasikilizaji yana tuliangalia ya kwamba baada ya ushindi mkubwa ambaye Mungu aliweza kuwashindia Waisraeli pale katika i, bahari ya Shamu wakaweza kuimba wimbo wa ushindi na kutoka hapa wakaanza safari yao kama vile waliviongozwa na wingu na wakaweza kuingia katika jangwa hili la Sina na ndipo basi wakaweza kuanza safari yao na siku tatu waliweza kosa mahali ambaye wangepata maji na ndipo basi Biblia inasema ya kwamba wakaendelea wakafika mahali ambaye panaitwa Mara na hapo walipoona kis, eh, kisima kilikuwa pale kilikuwa cha maji Musa alijua lile ambalo wao hawakujua manake alikuwa jangwa hili kwa muda mrefu. Na ndipo tukaona walikimbia na kush, na kupigia kerere ya kwamba wamepata maji na walipoiaonja wakalia sana wakisema ni machungu Na ndipo basi wakaanza kulia wakisema tutakunywa nini? ndipo basi Musa akaomba Mungu na akaonyeshwa mti ambaye alipoweka ndani ya maji maji iliweza kuwa ni ni watamu na baadaye hapo Mungu akawapatia agano ama ahadi ya kwamba mtakaposikiliza sauti yangu na kuweza kufanya yale yaliomema mbele yako na kutega sikio kusikia maneno yake na kushika amri zake ya kwamba hataweza kutia maradhi miongoni mwao aliyoweza kutia uh, kuwatilia kuatiria wale wa Misri basi kutoka mara wakaweza kusafiri mahali ambaye panaitwa elem ambaye walipata hapo vi ambaye hapo waliweza kupita waliweza kupata chemichemi chemi za maji na wakaweza ku camp pale hapa ni katika bara ya sini iliyo katikati ya elimu na sinai na hapa walipofika ipo tunaona ya kwamba ilikuwa ni mwezi ni tare, ni ni siku ya, ni ni, ni tarehe tano mwezi wa pili tangu kuhama kutoka nchi ya Misri. Na hapa ndiyo wanaanza tena kunugunika Wakamwambia raiti waki, wakisema ya kwamba raiti wangelikufa katika uh, nchi ya Misri. Kwa sababu sasa hapa walikuwa wanaanza kunugunika lakini wanasahau ile ahadi Mungu alipoa ha hapo hapo tu mara ya kwamba mtakaposikiliza sauti ya Bwana na kufanya yale aliyoelekea ya na kutega masikio na kusikika maagiza yake na amri zake sitatifia magonjwa niliyotia katika wana wa Misri maana mimi ni Bwana Mungu ninao uponya. Wao watu walikuwa wakusao sao. Lakini hata hivyo Mungu aliendelea kuwa pamoja nao. Na kitu hapa tuna tuliona ni ya kwamba shetani ali alitaka ali, ali wasahau ya kwamba Mungu ae shetani alikuwa anataka wasahau ya kwamba Mungu mwenyewe anawaagiza na kuwa na kuahidi ya kwamba atakuwa Mungu wao na ataendelea kuwashika kama watu wake na hata anataka kuwapeleka katika nchi ya ahadi ili waweze kuwa wakilishi wake katika dunia hii na ndipo saa ameweza kuwakomboa kutoka nchi ya Misri na hivyo ni ata anapoiachilia mambo kama haya ayawapate alikuwa anataka waweze kujua ya kwamba yeye ndiye aliwotoa katika utumwa na anataka kuwapeleka katika mahali pa na anataka waandalike wawe wakilishi wake ama waweze kuwa wajumbe wake katika dunia hii na wamtumaini yeye siku zote na mpaka leo kama hao wa Isiraeli wa, wa wali Mungu Mungu alikuwa amewachagua kwa njia ya pekee kuwa watoto wake wa wake katika ulimwengu mzima na dunia yote ingeweza kumjua Mungu wakweli, maha wa kweli kupitia hao wana wa Israeli lakini shetani naye hakuwapatia na mwanya wa kuweza kumtumaini bwana bali waliendelea kunungunika na kuendelea ku, kusahau ya kwamba walitoka katika uchungu wa utumwa wa Misri wakasahau ya kwamba Mungu amekuwa mzuri sana kwao kwa kuwatoa kwa mkono uliohodali katika inchi ya utumwa wakasahau ya kwamba watoto wao waliokolewa wazaliwa wa kwanza wakati Mungu alipoangamiza wale wazaliwa wa kwanza wa Misri wakasahau ya kwamba Mungu ameweza kuwapatia njia ndani ya maji na wakavuka bahari ya Shamu na wakasahau ya kwamba Mungu aliweza kuangamiza adui zao ndani ya hiyo maji walipojaribu kuweza kuwafuata Kwa hivyo walikuwa wanaona tu shida inao wakumba wakati huu huu tu mambo ya hapa hapa tu. Na ndipo basi Badara ya kusema Mungu ametupendea makuu na ame nataka kutufanya kuwa taifa kubwa walikuwa wanaendelea kunugunika. Na ndipo basi Mungu akasema ya kwamba mtakapoendelea kutii sauti yangu mtaweza kuwa watu wangu kweli kweli. Na ndipo basi kile kitu kilio kuwa kinawasumbua Tunaelewa ni ya kwamba walikuwa katika vita kuu na shetani alikuwa anajaribu jinsi inavyowezekana waweze kuwa watu wasiomwamini. Na bibiria inatuambia hata si tuangalie sana. Tusije tukawa watu ambaye hawaamini. Si mpango wa Mungu ya kwamba tuweze kuwa watu ambaye hawana imani, lakini Mungu anataka kuweza kuwatoa watu wake kutoka dunia hii ya dhambi na wanapoendelea kumtegemea anaendelea kuwaita Njoni kwangu nyinyote mnawasumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito nami na nitawapumzisha nifungeni nila yangu maana nila yangu ni nyepezi nami ni mpole mnyenyekevu kitabu cha matayo moja na ndipo Mungu anatuita. Kumbuka hadithi hii ya wana wa Israeli, hatuisomi tu kama hadithi, bali tunaisoma ili iweze kutusaidia sisi tulio wasafiri, wanaosafiri kutoka dunia hii tukielekea katika bingu, eh, ambaye ni kana ni ya bingu. Hivyo Paulo anatuambia tuangalie ya kwamba katika kitabu cha ja Wahibrani anatuambia ya kwamba Uh, tuangalie ya kwamba ya kwamba tusije tukawa miongoni mwetu wana moyo wasio usio wa kuamini na, na kujitenga na Mungu ambaye anataka tuweze kuwa ina imani. Imani zetu ziwe ziwe zinafundishika kwa unyenyekevu na kwa upole katika hadithi hii. Na tuendelee kumtukusa Mungu katika mambo yote kuendelea kuona mkuu ambaye ametufenyea na ndipo basi mungu hakuwa anachoka na mahitaji ya hao watu alikuwa tayari kuwapatia mahitaji yao hatua kwa hatua lakini akawa wakawa hawakuwa tayari kuwa patient na kuweza kunyenyekea mbele za Mungu unapoangalia neno neno linasema ya kwamba yeye mwenyewe akawaambia Musa ya kwamba hawa watu sasa hata wanaanza kulia kwa shida haa na pale mimi nitawanyeshea chakula kutoka binguni. Na ndipo basi wakapewa ya kwamba hapa walipoanza kunungunika na wakilia ya kwamba zile zile nyama walipokuwa wakiona zikiwa kwa masufuria huko mizwi raiti wangelikufia hapo maana huko walikuwa wanakula wanashiba lakini tuliona ya kwamba hata hizo nyama hawakuwa wanaruhusiwa kula bali labda walikuwa wanakula kwa kugona tu lakini sasa wanasema atafadhali wangekaa huko ndipo basi Musa akaambiwa na Mungu ya kwamba mimi nitawanyeshea chakula itanyesha mvua ya mikate kutoka mbinguni na hao wa watu watatoka nje na kuweza kuokota chakula ya kila siku ili niweze kuwajaribu kuona kama wataendea katika sheria zangu ama sivyo na ndipo Musa akaweza kuambia watu ya kwamba chakula itakuja na kila siku muweze kula kuchukue chakula hicho na ndipo kisiwe kwe mpaka kesho na ndipo watakula wakitegemea Mungu na ndipo basi siku ya sita wakaambiwa wakote maradufu, maana siku ya saba Mungu alikuwa hawezi kunyesha mvua. Hapa tunaona ni kabla hawajafika Sinai, mahali ambaye walikuja kupewa sheria 10. Wakristo wa wengi duniani wanadhania ya kwamba mambo ya sabatu ilianza pale Musa alipopewa amri kumi za Mungu pale katika mlima Sinai. Lakini hii ni tarehe tano mwezi wa pili tangu wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri na wanakumbushwa ya kwamba kila siku wachukue posho wachukuepo wachukue wa chakula ambaye ni ni, ni ni ni pojo ya siku moja na isiwekwe mpaka uh, kesho lakini siku ya sita wanaambiwa wachukue maradufu wanaambiwa wachukue times 2 ya siku mbili na kila siku ingine yote walikuwa wakiweka inapata ina, ina, ina, inapata mabuu inaharibika na siku ya sita wakaambiwa wachukue ya siku ya sita na ya siku ya saba maana siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu siku hiyo wa, ya, ya, ya ya sita waoke okay. kila watakachoiyoka waweze kuchamsha kila watakaochamsha kiwekwe mpaka kesho maana station ni sabato ya Bwana Mungu na Mungu hatanyesha mvua kumbe mbinguni malaika waliokuwa wanaleta mikate hiyo Hawezi kushughulika kazi hiyo Mungu akaonyesha Sabato yake ya siku ya saba ambayo tunajua vizuri sana ni siku ambayo ina, ina, inafuata. siku ambaye Yesu alisurubiwa ambaye ni siku ya Ijumaa kwa mujibu wa kitabu cha Ruka alisurubishwa alisurubiwa siku ya Ijumaa na siku iliyofuata ya Jumamosi ni Sabato yake Bwana Mungu na siku inayofuata ya Jumamosi ni siku ya kwanza ya Juma ambaye ni Jumapili basi siku ya kwanza ya, ya maandalio siku ya sita ambaye ni Ijumaa wakaambiwa waweze kupika na waweze kuchoma kila wanachoma na waweze kuiweka mpaka siku ya Sabato haikupata mabuu haikuharibika na ndipo wakakula siku ya saba kumbe sabato kama vile tunavyojua ilianza Eden ata kabla ya sheria kumi hazijapeanwa mungu anawakumbuka anawakumbusha waisraeli maana walikuwa wamesahau sabato hiyo vita itakaokuwa kuwa kubwa sana katika ulimwengu na sabato hiyo itaditermine wewe na mimi tutapigana vita upande wa Mungu ama upande wa adui. Adui ameweka siku ya kwanza ya Juma ambaye ni Jumapili na ameweza kunasa watu wa Mungu waweze kuipusa Sabato ya Mungu na waweze kuweka siku yake ambaye ni siku ya Jumapili ya kwanza ya Juma. Lakini Mungu hapa tunaona anakumbusha wana wa Israeli. Na anakumbuka wa Israeli wanaoenda katika kanani ya biguni ya kwamba Sabato ya siku ya saba ya jumamosi ndiyo Sabato itunzwe. Siku hiyo sio ya kupika, siku hiyo sio ya harusi, siku hiyo sio ya anazo za dunia, siku hiyo sio ya mambo yako, siku hiyo ni siku ya Sabato ya Bwana Mungu, siku ya kukusanyiko, kusanyika na watu wa Mungu katika dunia vile biguni kunavyofanyika. Kumbuka maombi tunaomba mapenzi yako yapanyike hapa duniani kama vile yanavyofanyika biguni. Hivi ni kusema Nyale tunafanya hapa tufanye ikiwa ni vile inavyofanywa biguni. Biguni wanapumzika siku ya saba ya Juma, Sabato. Na hapa tupumzike vivyo hivyo. Ndivyo basi tunaona hata walipo wengine walikuwa kichwa ngumu na wakaenda hawakuweka Taile wanaambiwa wasiweke ndiyo wanaweka. Taile wanaambiwa waweke hawanakataa. Na walipoenda uandani kuweza kutafuta chakula hicho, hakikuweza kupatikana. Na Mungu akakasirika sana, akauliza Musa ni mpaka lini hao watu watakuwa wagumu? Na ndipo basi Musa akawaambia ni lazima waweze kuitunza Sabato. Na kwa kweli walitunza Sabato katika jangwani katika hiyo jangwa walitunza sabato na jioni walikuwa wanaletewa kwel Wana zinaweza kuja na wanakula na ndipo basi tunaona ya kwamba eh, katika kambi hii walikuwa wanaendelea kupewa chakula asubuhi na jioni na wanaambiwa ya kwamba siku ya saba waweze kuitunza kwa njia ila ile inastahili. Na ndipo basi wapendwa wasafiri wanaosafiri kutoka hapa duniani wakielekea katika kana ni ya binguni tunaona kama vile Mungu alivyowasaidia hawa Israeli wengine walikuwa ni wakorofi wa sana ni warafi wanaokosa chakula kingi lakini kinapopimwa na ile kibaba cha kupima hawakuwa akuzaliwa na akabakisha na nyingi wale walioikuwa wanachukua kidogo inapopimwa inatosheka inatoshana tu kwa hivyo waliookota nyingi hawakuwa na nyingi waliookota kidogo ilikuwa bado na ndipo basi walipo eh ukito, u, ukiangalia vile neno linavyosema ya kwamba Mungu anakuwa anashuurika katika mahitaji yetu. Na ndivyo basi hapa tunaendelea kwamba katika siku ya sita hiyo ni siku ya kuandaa. Wa, Pia wa, wa, wanaoitunza Sabato hapa wameanguka sana. Ya kwamba siku ya sita Badara ya kuandaa hata kama ni chakula, hata kama ni nguo, hata kama ni mambo ya kuweza kuwasanani ku, kuwa kwa ajili ya utunzaji wa sabatu Wengi hawafanyi hivyo, wanafanya kulingana na mawazo yao. Unaona ya kwamba hata siku ya sabato wengine wanapika hata ugali, wengine wanapika hata mchele, wengine wanasema hata hata sijui ugali haiwezi kutunzwa. Kama kitu haiwezi kuwekwa mpaka kesho, Wachana na hiyo. Pika ile inaoweza kuwekwa kesho. Na ninasema ya kwamba Mungu huwezi kumkufuu, huwezi kumnyaki Mungu Mungu anajua kupika na anajua kupasha moto. Huwezi kusema ya kwamba ugali ni sawa tu na moto. Hiyo ni wewe unajiambia. Mungu anajua unapika na unaharibu Sabato. Na ndipo basi pika siku ya maandalio. Jiwekwe mpaka siku ya Sabato. Na ndipo basi tunaendelea tunaangalia tunaona ya kwamba Mungu anaendelea kuagiza watu wake. Ni mpaka lini mtakaa bila kuitunza sabato vile inavyostahili? Na ndipo basi hawa waliagizwa na Musa mara nyingine na nyingine na mimi pia ninaagiza watu wangu Mungu mara nyingine na nyingine tunzeneni sabato ya Bwana ili tuweze kuipata mibaraka ambaye ni baraka ya sabato. Mungu anataka sabato yake itunzwe kama vile ilivyotunzwa siku hizo na kila juma ufanye kazi ile inao usipofanya kazi siku sita hautaitunza sabato na wengine wanaenda wanafikiria sabato ni kwenda kanisani asubuhi na saa wanaenda kazi hiyo ni sawa na kuvunja sabato wengine wanasahau ya kwamba sabato inaanza jioni mpaka jioni unalala kazini unafanya kazi usiku kutwa na asubuhi unaenda kanisani ukisema bwana nimekobolewa na bwana umeivunja sabbath tu. unaona unaona kwamba yohana alionyeshwa? Maraika wanashikiria dunia hii pepo zizivume mpaka watu wa Mungu watiwe muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Na muhuri Mungu anaotia watu ni sabato Ezekiel anasema niwapatie sabato yangu ili niweze kuwa ni ishara kati yenyu na mimi ndipo mweze kujua mimi ndiye Bwana ninao watakasa wapendwa tunatakikana kutunza sabato kwa usawa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na tutapata mibaraka ya sabato na ndipo basi eh ee, ukweli ni ya kwamba Unapoenda kufanya kazi siku ya sabato kama vile hawa walivyoenda uandani kutafuta chakula siku ya sabato utafikiria unapata lakini upati unaendelea kupata shida tu ndipo basi Mungu anakuuliza kama vile alivyowauliza ni mpaka lini utaendelea kuipuuza maagizo ya Koana kutoitunza sabato basi eh, ninataka tuweze kujua ya kwamba siku arobaine waliendelea miaka arobaine waliendelea kupewa chakula cha cha mbinguni na wakajaribu Mungu akajaribu kuwakumbusha jinsi wanavyostahili kukaa na uhusiano mzuri mungu, mungu, na na Mungu lakini wao waliweza ku, kuwa na kichwa ngumu hata kama walikumbushwa ya kwamba wakiwa na ahadi za Mungu wataweza kuwa na njia nzuri lakini walikuwa kama hizi tu. tunaambiwa ya kwamba we unafikiri unaishi kwa sababu unafanya kazi na kuvunja sabato, lakini Mungu ndiye anakuigia na kukusaidia kuishi. Ndipo basi mkate waliokula iliweza kuonyesha Yesu atakaye kuja aweze kuwa mkate wa biguni Na huyu Yesu ndiyo anaendelea kutuagiza ya kwamba ya kwamba yeye atakaye shinda atapewa maana iliyofichwa na pia ataweza kupata jiwe lilo na jina ambalo hakuna mwingine atakaweza soma ila yule alio na jina hilo. Hiyo ni kitabu cha Ufunuo ambaye Yohana alionyeshwa. Je, we uko tayari kushinda? Hebu tuendelee katika sehemu ya pili ya safari hii ya wana wa Israeli na tuweze kuona vile Mungu atakavyo endelea kutusaidia. Baada ya kutoka katika jangwa la Sinai, waliendelea safari yao na walipata una kama vile kwenu kwenye ya kwamba. jangwa hakuna maji. Katika kutoka kitabu cha kutoka saba aya ya kwanza inasema hivi ya kwamba wakatoka katika bara ya Shina na wakaweza eh, kuendelea kufika eh, mahali ambacho eh, ilikuwa inaitwa eh, elimu kama vile bwana eh, Radimu kama vile bwana alivyoweza kuagiza na hao watu wakaanza tena kuteta na mu, na Musa tupe maji tukunywe tupe maji tukunywa Musa akawauliza ni kwa nini mnajaribu bwana lakini Musa alikuwa bado ana ufumilivu aliwa hao watu sana na ndipo akawauliza sasa nyinyi mnatetana na mimi na ndipo mnafikiria mimi ndiyo ninaoongoza ama ni Mungu. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha ja kutoka saba aya tatu watu walikuwa na kiu na wananugunikia Musa na wanamuuliza umetuaotoa Misri kuletuleta kutu, hapa jangwani kutuangamiza kwa kiu. Na ndipo basi tunaona ya kwamba walikuwa wanadhania Musa anataka kuwaangamiza, Unajua unajua watu wana mawazo makovu sana. Hawa watu wanafikiria ya kwamba Musa amewatoa katika nchi ya Misri aje aweze kuasili kuwaangamiza hapa jangwani ili aweze kujitajirisha na mali yao na mifugo yao. Unaweza kufikiria watu wanaweza kukufikiria mambo mazuri kwa sababu unawatendea mema lakini wanadamu wanakuwazia mawazo mabaya tu kila siku. Na kwa njia ya kuweza kuwa na stress kubwa sana Musa akauliza Mungu nitafanya nini eh hey, Bwana Mungu wangu? Maana hawa watu sasa hata wako karibu na kunipiga mawe. Nifanye nini? Maana sasa inaonekana watanitandika kwa mawe. Lakini Mungu akamwambia Pita mbele yako yao na uweze kuwaita wazee wa Israeli. Na tena muweze kuondoka ukiwa na fimbo yako ambaye uliweza kufungua njia katika ile bahari ya Shamu ukiwa na hiyo fimu na hiyo fimbo na pamoja na wazee wa Israeli na ndipo akaambiwa hiyo fimbu yako iweze kuwa mikononi mwako nami nitasimama mbele zako katika huko uh, nitasimama mbele zako Musa M Musa akaagizwa katika huko Harib Harib na uweze kupiga hilo hilo mwamba na mwamba huo utatoa maji mbele yako na mbele ya umati wote na mbele ya wazee wa Israeli. Na ndipo tunaona Musa akatii na akaweza kwenda na kupiga lile ile ile jabari na ikaweza kutoa maji ambaye iliweza kuwatosheresha hao wote. Na ndipo unaona ya kwamba Mungu mwenye huruma Pimbo hii ya Musa aliitumia kuleta mapigo makubwa sana katika wana wa Misri. Na sasa hao watu ambaye ni watu wake amewakomboa bado wanaendelea kunugunika na kumujaribu Mungu. Musa ungedhania ya kwamba anaambiwa chukua pimbo hii ni watandike hao watu na mapigo kwa sababu wamekuwa kichwa ngumu. Rehema na neema za Mungu zinaambatana na yeye. Hata watu wanapoendelea kuwa na uasi mkubwa Mungu bado anaendelea kuwafumilia ili waweze kupata na mwanya wa kuweza kuungama dhambi zao na waweze ku, ku, ku, ku, ku, ku, kugairi dhambi zao na ndipo Mungu aweze kuwapata waweze kuwa watu wake naye akiwa Mungu wao kila wakati Mungu hapendezi kuangamiza watu wapotee milere Manake hivyo ndivyo shetani anavyotaka na ndipo basi Mungu badala ya kuwapiga na mapigo anatumia ile ile fimbo iliyoleta mapigo huko Misri kuwasaidia hawa watu wapate kile wanachokitaka. Na ndipo basi akalete mito Ikafulika kutoka kwa ile Jeba Jebari jab, na ikaweza kuanyyesha hawa umati wote. Ukiangalia katika kitabu cha Zaburi, Zab Zaburi ni sabini 78. Na mtumishi wa Mungu Daudi anasema hivi. Katika haya kumi na saba yeye mtumishi wa Mungu anasema, akapasua miamba mjangwani, akanyyesha hawa watu maji tele kama maji ya viridi na akaweza kushukisha na vit, na vi, na vi, vi, vi, na na vigito vingine akateremsha maji kama mito mingi iliyotoka katika ile eh, mwamba lakini hawa watu waliendelea kumtenda Mungu dhambi huyu ili ili jiwe ambaye Musa aliweza kulipiga ni mwana wa Mungu Yesu Kristo aliyekuwa pamoja nao katika ile wingu na ni ya kwamba ikaweza kupitia kwa huyu Yesu ambaye yeye ndiye ndiye e e, na maji ya uzima mito ikaweza kufulika kutoka kwa ule kwa lile jiwe na likanywesha kambi nzima mbele yake Musa na mbele ya wazee wa Israeli na ndipo basi haa watu waliendelea kumtesa Mungu. Walikumjaribu Mungu wakiuliza katika wakati wote walipokuwa na kiu Wanauliza, "Je, Mungu yuko pamoja nasi ama hayuko? Na ikiwa ametuleta hapa, mbona hatupatii maji kama vile anavyotupatia chakula?" Hii ilikuwa ni criminal way. Na ndipo basi hapo mahali pakaitwa masa pahali ambaye watu walinugunikia Mungu na wakaweza kuwa na ile hali ya, ya ya ya kuteta na Mungu. Ukweli ni ya kwamba sisi kama Waisraeli wa kiroho hakuna mema tunaotenda kuliko wale Waisraeli wa wa kihibrania Dipo basi unaona ya kwamba hapo mahali pakaitwa mahali pa majaribu na mahali ambaye waninugunikia Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha kutoka ni 17 mahali pale pa kaito wa masa na Mariba kwa sababu ya mateto na kumjaribu Mungu. Wakiuliza ya kwamba Bwana yuko pamoja nasi ama sivyo. Na kwa sababu ya kutomtumaini Mungu hata kama wameona mambo makubwa makubwa basi shida nyingine ikaweza kuingia. Ni shida gani hii? Kwa sababu ya kuteta na Mungu na kujaribu Mungu kabila lililoitwa la ma, a, Amara ama, Amaraki ya watu waliokuwa hodali kwa kuvita kwa vita na wakaweza kuwa wanajua Waisraeli vizuri sana na wamesikia habari vile Waisraeli wa wameweza kufanywa na Mungu wao na kwa sababu wao nao walikuwa wanajihisi na wanasema huyo Mungu wa Israeli tutamwonyesha kwamba sisi Mungu yetu ndiyo iliyo na guvu kuliko Mungu huyo. Basi hata bila kuchokozwa na kuulizwa swali na mtu hawa wa Maraki, wa emaraki Wa eh Maraki Amaraki wakatoka wakiwa na jeshi lao. Kumbuka wana wa Israeli wamechoka sana katika safari ya jangwani. Na wale waliokuwa wamebaki baki nyuma bara moja jeshi lile likawavamia na likawaua shida imetokea kwa kuto kutomtumaini na kumwamini Mungu umepoteza Wat watu wao waliokuwa kuwa hohehahe walio kuwa hohe hawana nguvu waliokuwa kuwa, walio kuwa wanajaribu kutembea lakini walikuwa wamebaki baki nyuma wakauawa na hawa na hili jeshi la Amarakai na ndipo basi shida hii kwa sababu imetokea Kumbuka hawa wana wa Israeli hata walipotoka ndani Misri hawakutoka na silaha za vita maana vita yao inapiganwa na Mungu wao wanapiganiwa na Mungu hivyo walitoka na kitu kimoja kinaitwa tumaini la kumtumaini Mungu Ndipo basi tunaangalia tunaona hata walipoweza kuvamiwa na hili jeshi hawagejimudu kwa njia yoyote ile lakini je Mungu angejimudu kwa wa, ama angefanya nini? Ukiangalia katika kitabu kitabu cha kutoka saba aya nane na haya mpaka ya wa Wamaraki wakatokea na wakapigana na hao Waisraeli. Naye Musa akamwambia akamwambia yoshua tafuta chagua wa, chagua watu walio na uwezo dipo uweze kupigana na hao watu. Kesho mimi nitasimama katika mlima na fimbo ya Mungu itakuwa mkononi mwangu. Na Joshua akafanya kama vile alivyoagizwa. Naye akaenda kupigana na Amaraki. Akafanya kama vile alivyoagizwa na Bwana. Akapigana. Akapigana na Amereki naye Musa na Haroni nahuri wakapanda na wakakwea juu ya mlima. Na ndipo basi wakati huo Moses alijua ya kwamba watu wake hawako tayari kwa vita hivyo akasema wachaguliwe wale ambaye wangeweza kupigana na Waamereki na ye akatakaenda kuweza kuwashikiria na ile maombi akiwa katika mlima na akiwa katika na ile fimbu ya Mungu na hivyo akaweza kwenda katika mlima na akaweza kushika mlima e, ile na akainua mikono yake na wakati wote alipokuwa anainua mikono Yoshua aliweza kushinda lakini akaenda akachoka akaanza kuangusha mikono na ndipo Yoshua akaanza kushindwa ndipo ndipo Haruni na Huli wakaweza kuweka jiwe pale mlimani wakamwambia Musaketi hapa ndipo wakashika mikono yake wa, fim, ikiwa imeshika fimbu. wakainua mikono yake juu na ndipo Yoshua akaendelea kupata ushindi na mwishowe wa ameraki. wakakimbia soma katika kitabu cha kutoka 17 11 mpaka 17 ndipo unaona ya kwamba mikono ya Musa ilipochoka akaweza kuketishwa katika kiti katika jiwe na akaweza kuinuliwa mikono na hawa vijana hawa wazee wawili na Mungu akakasirishwa na hawa watu na akaambia ijapo uh, uh, kuwa Musa alionyesha jinsi Mungu anavyowashikilia Waisraeli na vile Waisraeli nao wangestahiri kujua ya kwamba mm, kazi ya Musa ni kuweza kuwashikiria kama vile yeye anavyoagizwa na Mungu na kazi ya Haroni na Huli ingekuwa kazi yao Waisraeli kumushikiria Musa maadamu anaendelea kuwa kuunganisha na Mungu na ndipo basi akajenga madhabahu pale akaweza kupaita Yehova nisi na mikono yake ilipoendelea kushikiliwa na, um, na, na na na Haroni ni kuonyesha vile sisi tunavyostahili kushikilia kazi ya Mungu ambaye watumishi wake wanapoendelea kufanya nasi tuweze kuwapatia support ili waweze kuendelea katika kusaidia uh, watu wa Mungu duniani ndipo wakati wo wote wana Israeli walipokuwa wanaona Musa mikono yake ikiwa juu ikielekea biguni hivyo hata na sisi wakati huu tumekuwa waisraeli wa kiroho tunastahili kuweza kufanya yale yanayotupasa tukijua ya kwamba Yesu yuko hai siku zote naye anaendelea kutuombea ili tuweze kupata ushindi katika vita hii inayoendelea vita kubwa katika ulimwengu hasa katika kipindi hiki cha kuweza kufunga historia ya ulimwengu baada ya wamareki kuweza kushindwa Mungu anaambia Musa ya kwamba uandike hii maana itakuwa ni kumbukumbu maana mimi itawaondolea mbali hao Waamerika kwa sababu wameamua kupigana na mimi Ukiangalia katika kitabu cha kutoka saba aya sita wana akaapa ya kwamba atakuwa na vita na wamaraki kizazi hata kizazi na kabla ya Musa kuaga dunia aliweza kuagisa eh, watu wake ya kwamba mkumbuke vile waamerika walivyowafanya mkitoka nchi ya Misri na vile walivyowaua watu waliokuwa hawana nguvu na hawakumcha Mungu na akawaambia mkumbuke hao watu mtakaposema ya kwamba muwaondole kabisa katika kuishi kwao duniani ndipo usisahau Musa akaagizwa na Mungu aambie wana wa Israeli wasisahau jambo hilo. Yaani hivi ni kusema ya kwamba Mungu alikaasishwa sana hao wa, wa, wa, wa Israeli. Hawakuchokozwa na mtu, hawakuulizwa kitu kichochete na Waisraeli, lakini walitoka tu ili waweze kumdhihaki Mungu wa biguni. Wapigane na Mungu. Ni mara ngapi wewe na mimi tunapigana na Mungu? Ji, tungependa tuweze kutolewa agizo kama hili kuondolewa katika uso wa nchi. Na wengi wameweza kupasa hukumu ya namna hii ya kwamba Mungu asa waondolea katika katika uso wa nchi kwa sababu ya kupigana na Mungu. Mungu anakuambia ikumbuke siku ya Sabato uitukuse uitakase siku sita kazi zako. Unajua hivyo kabisa lakini umeweka dora mbele, umeweka pesa mbele, umeweka kazi mbele. Basi hizo zimekuwa ndiyo Mungu wako. Mungu wako Mungu wa kweli umemweka nyuma Na Mungu anasema ya kwamba wote watakaoendelea kuinajisi sabatu wasema Bwana hakika yake wataweza kutengwa na watu wa Mungu na wataweza kuondolewa katika uso wa nchi Maneno haya ni magumu yanaposomwa lakini ni vile alivyo na hakuna njia nyingine tunaoweza kuielezea ila hivyo ilivyoandikwa Ndipo basi Unapoangalia katika verse seventeen Anasema ya kwamba Mungu kumbuka wa mereki vile alivyo kufanya katika njia ukitoka Misri na ndipo 18 anasema 18 jinsi alivyo kukuta katika njia akapiga watu wako waliobaki nyuma akawaangamiza walipokuwa walipo wamechoka na kuzimia hivyo ndivyo Mungu anasema hiyo ni dronomy akwamba alipi, wapata njiani tu watu wanyonge na walikuwa wamechoka na wamezimia akaweza kuangamiza kwa sababu hawakumcha Mungu na Mungu akasema Mungu atakapoku-pumzisha aya 19 pele adui zako zote uweze kutakalo ridhi ulidhi wako ukumbuke kuondolea wa amereki chini ya uso wa nchi Mungu akazungumza juu ya hao watu waovu walio pigana na Mungu ya kwamba mkono wa waamerika walikuwa wanauinua kupigana na Mungu na ame, ameapa ataweza kuwa na vita na wao kizazi hata kizazi si ya kwamba hawakujua huyu Mungu wa kweli walikuwa wamejiweka ya kwamba watamu, nao kabisa na kumwangamiza huyu Mungu wa Israeli Mataifa mengine walikuwa wanaogopa na kutetemeka Wamaraki Maraki walikuwa wanaziaki na wanawacheka sana mnaogopa nini sisi tutaangamiza hao wa Israeli kabisa na walikuwa wameapa na miungu yao ya kwamba wataangamiza wa Israeli wote na huyo Mungu wao. Na kwa hivyo hata kama hawakuchokozwa, wao walikuwa wanaonyesha chuki waliokuwa wamemchukia naye Mungu wa Israeli. Na hivyo walikuwa kilio kilio kilio chao ambacho kilikuwa ni cha uovu wa nchi yao, kilikuwa kimevika mbele ya Mungu lakini kwa neema za Mungu alikuwa bado anaendelea kuwaita ili waweze kuungama. Lakini sasa kikombe chao kikafulika wakati walipoweza kuchokoza wana wa Israeli na wakaweza kuwa watu waliokuwa wanyonge na wadhaifu waliochoka njiani hivyo kikombe chao kikafulika na Mungu akaapa ya kwamba Na ndipo basi tunaangalia ya kwamba katika mahali walipokuja wakakamp hao wana wa Israeli hapa sasa haikuwa mbali sana na mkwe wake Musa ambaye alikuwa anaitwa Jethro alisikiliza na akasikia e, habari ya kwamba ya kwamba ya kwamba mwanawe Musa ameongoza jeshi kubwa la wana wa Israeli na vile Mungu ameweza kuwaokoa kutoka mkono wa Farao na ndipo basi yeye Jethro akaja pamoja na mke wake Musa uh, ambaye ambaye alikuwa amemrudisha nyuma arudi kwao wakati alipokuwa anaelekea katika nchi ya Misri bas sasa Jethro akaweza kumleta na Musa akafurahia kukutana na yeye mke wake na baba father in na watoto wake wawili na hivyo huyu mzee Jethro akaweza kuunganika na Musa kumtolea Mungu dhabihu Ra za ukrani kwa ajili ya kumuongoza huyu Musa na kuweza kuleta jeshi kubwa hili kutoka katika nchi ya Misri Ukiangalia katika kitabu cha kutoka haya aya ni ya kwanza mpaka aya ya mbili tunaambiwa ya kwamba Jesro alikuwa nikuhani wa Midiani akaweza kuwa ni mkwe wake Musa akaweza kusikia yale yote ambaye Mungu amefanya kwa kupitia kwa mtoto wake ndio Musa na ndipo Jethro akaweza kumleta Zibora mke wake ambaye ni Musa na watoto wake wawili akamrudishia Musa na watoto hao wawili wa Musa wa kwanza alikuwa anaitwa joshe Joshemu maana yake ni Musa alimpatia jina hilo maana yake alikuwa mtimgeni katika nchi ya kigeni ukikumbuka ya kwamba hapa hata alipokuja kuoa Alikuwa amemtoroka farao aliyokuwa anataka kumwangamisha. Hivyo akasema Mungu amenijalia kuwa katika nchi ya kigeni na kupata mtoto. Kwa hivyo huyo mtoto akaweza kumuita kumu, kumu jina lake eh, joshemu Maana alisema eh, eh, alikuwa alikuwa mgeni katika nchi ya kigeni na Mungu akamjalia kuwa na mtoto. Na jina la mtoto wa pili unajua watu wengi hata hawajajua Musa alikuwa na watoto. Lakini wa pili alikuwa anaitwa Eliezeri. Wakwa Musa alisema Mungu wa baba yangu alikuwa msaada wangu akaniokoa na upanga wa Farao. Kwa hivyo eh ni kusema Mungu wa baba yangu aliniokoa na upanga wa Farao. Basi Yestro ambaye eh, yeye ameleta Musa na familia yake akaweza kumkabidhi Musa Uh, watoto hawa wa Musa na wakapatana na ndipo basi tunaona ya kwamba akamwambia nimekuja na nimekuletea mke wako na watoto wako wawili Musa akaweza kumrathi huyu mzee na wakazungumza na wakaelewana na ndipo Musa akamuelezea makuu ya Mungu vile ameyatenda katika nchi hiyo yote ya Misri na safari na vile mkono wa Mungu umeweza kuwaokoa katika hatari zote na Yesoro akafurahia jambo lile sana na akaona vile Mungu alivyo muema kwa kuwaokoa hawatu watu kwa njia ya Mwana akamhimidi Mungu wa mbinguni na kwa kwa kuwaokoa kutoka mkono wa Farao na kuweza kuwalinda mpaka hapo wamefika na akaweza kumsujudu Mungu akisema ya kwamba nimejua Mungu ni mkuu ni Bwana mkuu kuliko miungu mingine katika jambo hili ambaye ameweza kuwatenda na ndipo basi Yesro mkwe wake Musa akamtolea Mungu kasada sadaka ya kuteketeza ya dhabiu na waharuni na wazee wa Israeli wote wakaja wakawa pamoja na mkwe wa Musa na Musa. Na wakati alipoendelea kukaa katika kampi ile, aliweza kuona mzigo mzito uliokuwa umewekewa huyu mkwe wake Musa. Na ndipo basi akaweza kumshauri. Akamwambia kazi hii ni kubwa sana kwako kwa we Musa. Ni lazima uweze kuchagua watu waweze kukusaidia kazi hii kwa sababu wewe utakufa lakini ye alikuwa amekubali jambo hili maana alikuwa anasema nitawafundisha hao watu juu ya Mungu ambaye ni muumbaji na mwokozi. ambaye amewaokoa nitaendelea kuwafundisha lakini mzee jesro. akaona hili jambo litaweza kumwangamiza mwanawe na ndipo akaweza kumsaidia akamwambia Hata kama unawafundisha kujua juu ya Mungu huyo hii kazi ni ngumu sana kwako Ukiangalia katika kitabu cha kutoka nane aya kumi na sita Musa alikuwa anamwelezea ninafanya kazi hii kwa sababu ninataka kuweza kuwaelezea juu ya Mungu huyu wa kweli na wanapokuwa na neno wana ni wanani wananijia nami na ninawaamua juu ya mtu na mtu mwenzake lakini jambo hili Jethro alilikata katakata akamwambia hii jambo ni gumu sana kwako huwezi kuifanya wewe peke yako ni lazima ikuangamize hili jambo na ndipo akaambiwa chagua wa, watu ambaye ni watu wanaomcha Mungu watu ambaye watakuwa wakuu wa ma, maalfu na wakuu wa, wa, wa, wa mamia na wakuu wa makumi na ndipo hawa watu hawe watu walio na uwezo watu wanaomcha Mungu watu wasiopenda ufisadi na haya mambo madogo madogo waweze kuyatatua lakini yale makubwa yaletwe kwako. Hii ilikuwa ni mashauri ya ajabu kutoka kwa mkwe wake Musa. Na ndipo akaambiwa sasa wewe utaweza kuishi vizuri sasa na watu wote watakuwa wanawajibu wa kuweza kuwajibika kukusaidia kazi hii. Maana ikiwa hasa na mtu wanapigana huko wanakuletea hii. Hii ni kazi ngumu sana kwako. Musa hata kama alikuwa yeye ndiye mshauri wa ajabu kwa watu. Alielezewa utadoofishwa na kazi hili na kazi hii ni ngumu na uwezi kuifanya peke yako. Ndipo akaweza kuambiwa ya kwamba wafundishe sheria wewe tu na amri na hii mambo mengine waweze kuifanya. Na ndipo basi wakaweza akaweza kuchagua watu hivyo na akakubali ya kwamba mashauri hayo yaweze kufanya kazi. Hivyo ni kusema iliweza kutokea hata muongozo wa kuongoza watu wale wote ukawa na utaratibu Mungu aliweza kumheshimu Musa na ameweza kufanya maajabu katika mkono wake na yeye alikuwa na instratu watu wale wengine lakini hakujizungushia na ukuta ya kwamba mimi ninajua sana pia ye alikubali kuweza kushauriwa na mkwe wake na jambo lile likawa la msaada sana kwake na kuweza kuestablish utaratibu wa mwongozo wa umati mkuu huu wa Mungu na kutoka hapo kutoka hapo life, lifenrom. waliweza kupi uh, watu waliweza kutoka tena tena kuanza safari wakielekea Uh, katika safari kama vile wingu lilivyokuwa linawaongoza na wakapita katikati ya milima na mawe makubwa makubwa na ili ambaye ilikuwa uh, ni kana kwamba sasa inchi enchi ile walikuwa wameingia katika katikati ya mawe makubwa makubwa lakini wingu lile lile hivyo kuwa, lile, hivyo ndivyo walivyokuwa wanatembea na hivyo yeye eh, Musa pamoja na jeshi hilo lote na mifugo hii yote yao wakapitia na wakaingia chini katika katikati ya milima ya mawe mikubwa mikubwa wakawa huko na mifugo yao na lile lile wingu usiku likawa Kwao, lilikuwa ni mwangaza mkubwa sana na e, mchana lilikuwa ni wingu linaofunika wao asichomeke na jua na na, na jua Ndipo basi wao hawakuchomeka na jua kwa vivyoote wao hawakuwa hata wakati wa usiku walikuwa na nuru ya ajabu Mungu alikuwa anaonekana ako pamoja nao na ndipo basi wapendwa safari hii inaendelea kutuonyesha safari yetu ya kwenda mbinguni. Na ndipo katika kitabu cha Isaia 44:12 ni nani aliyeweza kupima maji kwa kadi ya mkono yake na kuyashika mavumbi ya dunia na kupima melema kwa nidhani. Ni nani aliyeongoza roho wa Mungu? na kuweza kumfundisha kuwa mshauri wake Ni mungu aliyekuwa anawapatia ufunuo wa pekee hawa wana wa hawa wana waisraeli Israeli ili waweze kupata nafasi ya kuweza kujua uwezo wa mungu na ufunuo mungu aliendelea kuwafunulia ili waweze kujua ya kwamba mabadiliko ambaye anataka wabadilike ilikuwa ni ya kuandaa weza kuwa kujitenga kabisa na kuabudu sanamu na kuweza kuwabudu Mungu wa kweli na kuwapatia hekima ya biguni ili waweze kuwa tunu wao wow. Vivyo hivyo sisi tulioko katika misho ya historia hii Mungu anatufundisha tabia yake ili tuweze kuwa wakilishi wake katika ulimwengu huu leo sio Waisraeli wa kimwili wa, wa hibrania bali ni Waisraeli wa kiroho ambaye wewe na mimi tumeitwa kutoka kabila zote kutoka lugha zote kutoka jamii zote Mungu ametuita wa tukiwa watu ambaye wamesalia na ukweli wa Mungu ili tuweze kudhihirishia dunia hata kama itatuchukia ya kwamba kuna Yehova Mungu aliiumba mvingu inji na bahari na chemichemi za maji kwa siku sita, siku ya saba akaitenga, akaibariki, akapumzika, akawapatia wanadamu na wanadamu wote wanaosafiri na wanaotaka kuona Mungu uso kwa uso na watakaoingia biguni ni lazima Watunze sabato ya Bwana katika dunia hii maana kitabu cha Isaia sita. anasema na kama vile bingu mpya na dunia mpya nitakapoziumba zitakavyokaa mbele zangu yasemwa Bwana ndivyo na machina yetu zitakavyodumu mbele zangu itakuwa ni sabato hata sabato watu wangu watakuja mbele zangu wasema Bwana nao watanisujudu ikiwa sabato itatunzwa bingu ni lazima tujizoeze kuitunza hapa. Na usipojizoeza kuitunza hapa, inaonekana itakuwa ni shida sana kwako kuitunza mbinguni. Hivyo Mungu hawezi kutoa tabu shida hapa, Haipereke mbinguni. Na hivyo wewe na mimi ikiwa sisi ni wa mbinguni, lazima tufanye mipango yetu kwa mujibu wa katiba ya mbinguni. Ebu Mungu aenze kutubariki wapendwa, na tuendelee kumwomba Mungu aandike sheria zet zake ndani ya mioyo yetu akiendelea kutuandaa kwa ajili ya umilele ambaye uko karibuni hata mlangoni hebu Mungu atubariki na tuweze kuomba baba kama vile neno lako linavyoendelea kusimama hivyo hivyo ndivyo unavyotaka watu wako tusimame imara katika ulimwengu huu tukiwa wakirishi wako wanaowakilisha neno lako la kweli tukiwa ambaye watasimama hata kama dunia yote itaweza kuwa kinyume na wewe tuweze kuwa tumesimama na kutetea kweli yako duniani hata kama mawimbi yatakuja magumu na mazitu. kama vile ulivyowasaidia Waisraeli wa Kimwiri tunaamini utatusaidia Tunakutegemea wewe Bwana. Tunajua tuko katika ukingoni. Tusaidie kutetea kweli yako, na hasa kwa sababu Sabato ndio itakaoleta shida kubwa duniani. Tusaidie kujizoeza kuitunza wakati huu bado kuna amani. Maana siku zinaokuja hakutakuwa na amani, hakutakuwa na uhuru wa kuabudu, bali watu wako watateswa, wakilazimishwa kuabudu siku ya Jumapili. Lakini wewe unasema utapamo uko pamoja nasi na utaendelea kuwa pamoja nasi hata mwisho wa dahari kuna wengine wanaoitunza hasa Jumapili na wajuu ya kwamba ilitoka wapi ninaomba uweze kusaidia watu wako wajue ukweli wako na ukweli wako utuweke zote huru huwa tayari kukutana na we unapokuja kutuhamisha kutupeka binguni. mahali tutunza sabato hata sabato na mwezi wa mwisho wa mwezi hata mwisho wa mwezi tutakuwa kila siku tunaendelea kuwabudu. Mapenzi haya unapo tubariki zote watu wote wala wote wamesikiliza ujumbe huu na hasa radio yetu ya Baguzi Global uendelee kuifanikisha katika hali na mali ili iweze kupata nafasi ya kuendelea neno lako. Na kama vile neno linavyosimama, tusaidie zote Tusimame. wima. Jina lako litukuzwe katika yote. Na jina la Yesu tumeomba. Amen. Ah uh, sana mtandugu uh, mchungaji Geoffrey uh, ngige katika neno ambalo tumebarikiwa kulipata ndugu asubuhi hii ama jioni hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu na ukitaka kuongea pamoja na shi hebu piga simu nambari sufuri, sufuri, sufuri, tano ponyeza sufuri wakati wowote Vile vile ukipenda kuongea na mchungaji Geoffrey ngige Piga nambari 253 213 6060 haya balishi Naamini kuwa unaendelea kubarikiwa na makala. Haya ongea pamoja Nashi ili tujue jinsi ambavyo unaendelea kutupokea. Wanatueka wani watakao tamatisha wanajulikana kama Kesh wanakuja na wimbo unao Shama, Musa wewe Musa tupe nyama. Ahabashina tu barikiwe